І є тим, що називають звичкою, яка з роками поглиблюється, загострюється, наповнює зсередини, розпирає і непомітно для тебе ж виповзає назовні, показуючи всю свою потворність, вульгарність і нитість, що, власне, деколи й шокує ближніх. Що це? Остаточна капітуляція молодості, енергійності, романтизму, капітуляція перед повільним ледь рухомим, тьмяним, невиразним уповільненим царством старіння, котре поступово проникає в тебе з роками, запускає свої тонкі й незримі щупальця в думки, сонливими нитками обплітає їхній запал, наче павук свою жертву муху в тісний локон. І вже ні дихнути. Знаю, що ти відчувала подібне. Я дивився в твої сині небесні очі і бачив у них сумну, осиротілу пустку, яка прийшла як раптова зміна погоди, пустку, в якій проте бився ледь зримий непримиренний вогник. Хотів би зробити божевільний вчинок, як у добрі часи юності, але застережливий розум шепоче А може, не треба, що це дасть? Світ і далі стоятиме таким, яким є зараз, нудним і чужим. Твоя поява стала найрадикальнішим запереченням цього стану, в якому мій внутрішній голос шепоче знову те саме. Твоя поява була схожа на землетрус. За незначну мить усе докорінно змінилося. Свідомість переколошматило, від чого навколишнє раптом ожило, розцвіло. Забуяло, відкрилася моїм прозрілим очам, я, на повні груди вдихнувши повітря, радісно відчув, як світ став інакшим і незвичним. Телефонував доцент-пампушка Ігор Спиридонович, п'ятдесятилітній, товстун низького зросту, викладач релігієзнавства і мій кафедральний колега. Пожмаканим, захриплим, ледве живим голосом, він жалівся, що дружина і донька зачинили його у квартирі. Пампушка, як ми його називаємо заочі, інколи потрапляє у важкі, виснажливі запої, протягом яких різко втрачає вагу. Зі 110 кілограм він може схуднути до 90. Доцент пампушка пробував зашивати собі ампулу від алкоголізму, але це його не рятує. Він просив мене приїхати до нього на теремки, оскільки я живу найближче, стати під вікнами його квартири, а він спустить мені на мотузиці торбинку з грошима. «Полікуй мене!» – благав він. Я приїхав і полікував. З торбинки витягнув гроші, пішов у магазин і купив пляшку горілки. Потім запхав її в торбинку, ретельно обмотавши горлечко – і гукнув, щоб втягнув. Пампушка високо цінував мої санітарні послуги і щоразу підміняв мене на лекціях або позичав гроші, коли я був на нулі. Але за це я змушений був вислуховувати нудні, безбарвні й монотонні сповіді про його наукові плани та погляди, побутові та сімейні проблеми, а також обурення Діями недругів і ворогів, які, як він завжди з прикристю цідив крізь зуби, все життя ставили палки в колеса. Інколи мені здається, що так звана історія будь-яких ідей, видатних, геніальних, посередніх, вторинних, це невпивні образи самітників, яких так і ніхто не намагався зрозуміти. Одні з них непримітно згорають, марнуючи своє життя на інтелектуальні дурниці, а інші, згораючи та постійно зневажаючи подібні дурниці, після своєї смерті стають поживою для них, їх основними героями. Грифи завжди отримують свою падлятину. З редакції одного химерного гуманітарного бюлетеня Телефонує журналістка Аніта. Вона турбує мене лише тоді, коли замовляє матеріал. Я завжди в таких випадках пишу їй невеликі некрологи на 2-3 тисячі знаків, коли помер хтось із великих, відомих чи авторитетних. У своїх сконденсованих матеріалах я намагаюся поєднувати скупу людську скорботу та співчуття рідним і близьким